M'adreça la paraula a en Josep Sebastià Pons, dit poeta rossallonès. M'han demanat el primer de parlar de la meva estètica. Francament, no m'interessa parlar de la meva estètica. Això ho han de veure els crítics. Us llegiré senzillament dues poesies. La primera, a déu o Santa Casa, se refereix a Núria, a una impressió que vaig tenir al cim de les muntanyes de Núria. Al cim, és a dir, a la Collada. I a l'hora de l'au, el ritme d'aquesta poesia és prou ampla i greu. Veta-l'aquí. Adeu-siau, santa casa. Adeu-siau, santa casa. Adeu. No fos aquesta boira, o miraria sota el cobert de llosa que t'abriga al centre de la conca de Blancú. Adeu-siau, o Verge primitiva, Sempre seràs la verge del pastur. Naixies com el cel, la lluna esquiva, voltada d'una rossa resplenduda. Sempre seràs la verge de la cobre i la l'atesa que brilli no sent més, la verge silenciosa del mister i de l'espera i de l'infantament d'una pedra feita mira l'alba, tota claror reposa en el teu front i en el vestit brodat d'esteles negres per dir les virtuts santes del teu nom. I sembla que governes l'abundància de riberes i fons amunt i avall. L'una desfà s'atrena de l'erada, l'altra viu presonera en s'un mas agora todo o montanha freda, a boira boladíssima se fosco. Adeus, iau, ó oh, verja de la cleda, sempre serás la verja do pasto.